Hej och välkommen till Trolkan podcast. Mm -hmm. Vilket avsnitt är vi uppe i? Avsnitt. Jag vet, jag räknade fel sist. Är det i, det? Äh, vad är vi, 1920? 20 kan det vara. Kan det vara det? Jag vet, Nej, jag vet. inte Vi får kolla upp det innan det blir för mycket för blir kommer annars bli för mycket att räkna på. jag tänker på annars blir det en hel dag. Är det 20 ja, men det är väl 20. Vi Nej, 19 20. tror jag att det. Nej då, men då säger vi välkommen till Trolkan avsnitt nummer 19. 19. Eller vad är det då? Ja, men det är jag så är det att du sitter och flingar och så. Vi sitter i sanningen. Jag flinar för att jag är på sjukt bra. humör jag är utmärkt podcast humör. Oj, låt höra. Nej, jag bara, det var spännande. Dela mer av din glädje och energi. Vad? Hur läget är? Färs som padglas. Kanske får du lära Så där blir när ni det när du improviserar. Nej, det är bra, nej. Det löser. Lös. Kul att se dig med skägget igen. Tack! Det har varit en plåga idag för nu liksom mustaschen växer så pass mycket att den liksom böjer sig inåt, så nu kliar den fruktansvärt. Mm. Den ser jävligt bra ut. Ja, den, den är lustig. Den Välväxt. Den väl liksom, ja, tätt. sen går det inte att dricka saker. Man får som en liten appetizer kvar i liksom mustaschen. Det är ett tecken på att det är riktigt bra skägg. Det är ett bra skägg. Jag kan inte riktigt få det skägget. Jag tror inte buff... Eller kan buff ja, ja, har du inte ens försökt? Så. Jag har inte försökt, men det är för att det ser så, så skabbligt ut. Det är som en... Men du gör ju det i början, man måste liksom bara ge lite, jo, Ge lite tid. Men jag, jag har väl mer så här Albino som får byggd på hakspetsen skägg. Det <laughs> är glesväxt och vad äckligt. Aha, ja. Jag måste ha den här tätheten som du har. Amen, ja, jag, jag har pondus-skägget. Alltid... Oj, så? Tror eller, du, tror du... Man tror... med är man med ansvar. <laughs> <laughs> tror ni, tror ni... Det är jag med tanken. Tror jag, alltså, så, likt person så får inte jag heller någon skägg. Kommer jag få den någon dag? Eller är man skägglös? Är alltså, det är rökt. Nej, det kan komma lite senare. Tror jag. Men likväl få... som att man får på ryggen i gamla, gamla dagar så kan man säkert få på hakan också. Ja, jag hoppas jag på det i alla fall. Men du får väl lite på, på Ja, fast på det hakan. är väl. jag vill inte kalla det skägg. Jag vill bara kalla det miss. Du har haft tangorabatt. Ja, morsa mm. kan jag däremot. Jag funderar faktiskt på, och med på åsbarn här i november. För kanske. Mm -hmm. de har ju mo, mo, Movember i mm -hmm. USA. Jag funderar faktiskt på att göra det. Jag får se. Jag får se jag Men hata... det här helskägget som så här, stil... Bild, den, är, den börjar bli lite ute nu alla, men bli ut. jo, men Den börjar bli ute Alla är unga det här... män mellan 20 och 25 ja, det, helt liksom. det är lite tröttsamt faktiskt att säga. Ja, det, det, det, det först förstår jag på dig, Men mm. när det är folk som bara har det För att ha det för sockets skull det är, mm. Nej, men det, jag förstår vad du menar Det var jävligt poppigt där ett tag Men nu börjar det, jag det som... jag care. Hade jag haft möjlighet it. att kunna få, ha det skulle jag, skulle jag skaffa det Olof mm. Mellberg mm. Mm. Han är ju det bästa skägget han är riktigt det är sånt jag vill, fast större Ett riktigt såhär stort jävla monsterskägg Liksom såhär spretigt och äckligt det är det Som en riktig sjöman såhär Det är det du har, berätta om eh, Johan Ni fick påhälsning igen här natt Ja, eller, eller försökte vi? påhälsning mm. Så några som försökte Göra inbrott och sno med Jack antar jag. Igen alltså ja. men, det två Är det, är det Jonas gången. som har ont om pengar nu eller? Försäknings Det är en fråga man ställer sig Ja nej, då hade vi ju släppt in dem Men vi, får, vi förlorar ju bara pengar på När de håller på så. Men det hade varit dumt om ni släppte in dem För då kan ni inte få något på försäkringen Nej men det gör vi inte nu heller får inget på försäkringen. Nej, Man får ju tillbaka inköpspriset Men man går ju liksom fortfarande förlust på vinsten så det är... jag, tror, jag tror Min teori är att du har beställt fel jacker igen Och Jona <laughs> Jonas, när ni är på övervåningen Han ser det här, suckar Vad fan, måste vi ringa de här Måste vi ringa igen? de här jävlarna, en gång till Bara för att de ska ta just de jackorna Så ni får tillbaka pengarna åtminstone nej, det är inte du som har tappat det alltså. <laughs> Nej, det är, det. det är sällan jag som tappar mig Men, det... Men jag hade det på känd Det var inne två herrar igår som vi... rätt så bombetspat är de två Jasså? Mm. De, oh, då, då, då liksom, de, de kom in igår Två herrar Och de är inte härifrån uh, Och en ung tjej man, man känner på sig direkt att ja, men antingen tänker de försöka sno något nu eller så är det liksom för senare. Så... Eller så är det för senare. Ja, sen när man rekar. Det är, så, det är så uppenbart gruva. att alltså, de, de letar grejer fast de inte letar precis, grejer. Liksom. De rekogniserar. Ja, men precis, rekar. Mm. Uh, så vi högg väl dem igår och lite mer om. Vad var det trevliga här där förvisso? Men uh, då sa jag, jag det till mina kollegor. Helt ah, hundra på att de rekar. Och så var vi känslan. Uh, och så smalde vi en så men de grep dem, det var det väl, äh, äh, vad heter det, polisen hörde att det small, så de sprang ut och tog de typ på bargärning efter lite bilrace upp till gullmarsplan. Sådär. Men det... Gullmarsplan? Det ja, det var långt bilrace. Ja, men de har kört en. det har varit lite race. Nej, äh, men det är kul, det är de, grep, de grep dem två, så det var jävligt tacksamt. Mycket bra. Mm, det var kul. Så hur, har, hur har det varit för Persson sen vi såg senast? Det har varit bra. Det har det. jag. Nej, nej. Ähm, <laughs> jag hjälpte mina mina grannar som är nyflyttade. De är 85 plus ungefär. Oj, oj, oj. De kommer kom faktiskt bara knacka det på hemma hos mig en kväll här nu senast. <laughs> utan att introducera sig själva eller presentera sig själv. Du, du har typ du jag. Nej, jag har aldrig träffat dem förut. Nej, aldrig Jag har sett dem så här. Jag har sett att de flyttar in och sådär. De ringde i alla fall på. Och direkt ni öppnade och så hej, kan du någonting om, om att koppla in en telefon? Ha? Uh, nej det är så. Jag sa jag Nej det kan jag nog inte men jag kan, jag kan hjälpa till ändå mm. uh, Alltså de okay. sa jag på gammal Gammalsvenska Gammalsvenska de gammal byter svenska. Gammal svenska, <laughs> lite på finska och sådär uh. Uh, Så jag följer in Jag <laughs> följer <laughs> in i, i lägenheten och uh, Hjälper dem i det här flytkaoset uh, Och så upptäcker jag att Eh, på, på bara det sättet som äldre människor kan göra så droppar de lite så här, hintar de dåligt som ger mig dåligt samarbete till exempel så står deras tv inte inkopplat och så säger de så här, ja det vore kul om man eh, kunde få koppla till tvn också <här> <här> ja visst det, det kan väl göra, säger jag och upptäcker du att eh, man måste först koppla in internet innan du kan koppla in tv-boxen och så blir det ett ännu mer jobb. Uh -huh. och sen, jag gör det innan telefonen och sen påminner jag mig i telefonen <laughs> och så sitter jag säkert i 45 minuter när jag inser att för jag sitter och grejer allting och, och mixar så jag kopplar in tv och så där kopplar in internet men jag inser att jag kan inte koppla in för det är ip-telefoni uh -huh. och då har man en gammal telefon och jag fattar inte hur det är med uttag och sådär så jag sitter där ungefär en halvtimme och försöker, <skratt> eh, försöker komma loss och säga att i, i princip intalar de att säga att eh, ni får kolla med, med liksom, inte hyresvärden men det finns oftast så mm. ja, som ja, har precis. koll jag försöker hela tiden få dem att säga så här: Okej, okay, men då kan du gå Utan men till slut så måste jag själv säga så här: Nej, nu, nu Det nej, nu Jag vill inte ha någon jävla kaka hur Jag ska länge, gå nu Hur länge blev du sitta nu? Eller hur länge ja, var du där Kanske, jag vet, en och en halv kanske ja. Jävlar, det var så Stort. Länge. Jag har ju en sån här pensionärshistoria också eh, Hade bråttom till en fotbollsmatch jag Hade varit in i jag skulle ut till Enhörna Tog gamla vägen där ja. eh, Bakvägen liksom längs vattnet, Så står det. Det står en bil. stilla stående i, i motsatt körfält, eller hur man kallar det? Mm. Så står det en pensionär som sitter. så jag stannar jag har inte mage att bara åka förbi så jag stannar och frågar ifall ifall de behöver låna en telefon eller ringa någon, bärg eller någonting. Så så här, ah, vi, vi har redan ringt. Så jag bara, ja, han bara däremot skulle vi behöva. Vi skulle behöva boxera bilen hem. Och jag hade ju, jag körde ju en, en gammal Toyota den tiden som hade dragkrok. Mm. Så ja, jag visste det att, jag, aldrig, hade, jag, visste att jag hade en fin bil. Jag visste att jag hade bråttom till en enhörn och frilåskån för jag hade fotbollsmatt. Men jag hade inte mage heller och, och inte, likt som dig. Så jag har sagt och gjort och börjat knyta mm. några jävla rep där jag som typ inte ens kan någonting om om boxera bilar. Vi boxerade i alla fall. Så jag frågade vart de skulle. läsa. bara, Pärsagen? Jag bara, jävligt! Yeah. <laughs> har <laughs> inte satt bakom hörnet direkt. Mm. Uh, så... <laughs> Så jag fick den när jag gick sönder med med Repet pajade mitt på Klaffbron Så det var det hela kaos Så jag vet att det gick ut ja, måste så tog det lugnt i situationen När jag kände in ombord så kände jag alltså, Vad håller jag på med? Bilar tutade på Klaffbron Och det var såhär kalla balik för de, Folk det bara härifrån för jag åker, åker bara förbi, Lite tänk. likt som de droppade för dig också Det här med att det var lite mer Så när vi väl kom fram till Pärsagen I alla fall när vi kom fram till huset Eller radhuset som bodde i Då var det också så. ja oh, Uh, jag skulle behöva putta den här garaget också bilarna så. Här. <laughs> Och grejen var ju att det var han, hans uh, tant eller fru mm. uh, och jag, så vi var tre personer och var... ah, han skulle ju styra bilen såklart och frun hon gick in och tackade på sig. så som vi kuttade ner alla bilen. <laughs> men det var jag. Vad var där. stort. En timme sen till fotbollen men det var stort. Och de medger mig med fem mig pengar för de medger mig med 500 mina kronor men jag tackade ja, de medger mig också. De sa vad skulle ha för besvär och så vidare. men det här måste vara lite så överdrivet. Så vi... Ja. Slump om 2500 någonting i alla fall för det är ju påslagade timmar. Varje påslagade timma är Ja materialkostnaden stod inte för Men så det är liksom. Men Det här för mig var en vardag kväll. Jag hade ju Gjorde ju liksom ingenting, men du hade ju ändå fotbollsmatch Ja, så det är lättare lätt i alla fall, 1500 Ja, precis Och så din <laughs> tränare när du kom så här, typ en timme för sent då, att Nej, jag har hjälpt ett par och boxera en gammal bil och Som tur var så var inte Uffe Ålund tränare då Jaha. Det var Mårten, så att han, han garvade väl mest Han det med Men för jag tänkte om, om det går att återkoppla till det här med svårigheten att säga nej det går det säkert det jag, man, vad tror du? Det, det tror jag säkert ja. För jag då har... hade du faktiskt något viktigt Fast jag förstår ändå att du ville vara godhjärtad ja. alltså, Det är det här med att vara, försöka göra båda sakerna samtidigt ja, Som jag också säkert skulle ha gjort alltså, är... Man vill ju hjälpa till Men det egentligen det hade du kanske faktiskt inte tid Nej, men det är... hade jag kanske kunnat ringa en bärgare Och sett till kan man kunna göra det man kunde ja. Ja. Men, ja. Det är bara säga, helvete, men nu ifrån. löste det sig Det löste, det löste sig Vi är här idag jag hoppas de har det bra i Pershagen Längre upp i himlen kommer ni. Vi är här idag ja. Vad ja. Vad har du haft för det sen vi såg senast? Det har vi inte gjort så. Jäv... Oj, Person behöver knissa så du så jag inte. Nej. Eh, ja, vad har vi gjort? Har kollar kollat fotboll har vi gjort? Det det. Ja, det var mysigt. Ja. Eh, en jävligt fin match måste jag väl säga. Ja, var det verkligen det. Eh, jag tycker men det ser liksom allt i man är ju inte speciellt se värd fotbollsmatch men ändå med tanke på Slattans fina mål i slutet mm -hmm. så ja, tänkte det jag dramatiken. Ja precis, det har varit ett bra klimax. fullt eh, men utöver det så har det inte varit så jävla mycket. Nej. Jo, väl jobba vi hjälpte eller jobbar och jobbar hjälpa till och jobba på mannen helgen. Våran kära vän. Brutalt grej Ja men det är alltid men eh, kära vän grejde jag skulle bara jag skulle bara hålla koll på honom när han stod i garderoben. Då säger jag hej en stund Men han var inte riktigt kompatibel för att göra, så att göra det så. Han hade inte sin bästa dag på jobbet Nej Hans alltså, enda dag på jobbet var inte hans bästa dag på jobbet Men så är det ibland Han måste, alltså, få, en, han måste få en annan chans kanske. Alltid. Alla Alltid, alla människor är värda en annan chans du måste bara varma upp lite Jag var och spelade golfturnering här i, i hennes område mm. mm. äh, Fan vad sjukt jag, det, måste säga, det, var, det spelade alltså så stor roll Det var, det var en golfturnering mm. äh, så, men jag måste ställa en fråga. Ja, jag tänker om det vore så bra. <laughs> så, så. Äh, måste piss. Nästa år. Så. Men i alla fall, jag ledde tävlingen inför hål nummer 18. Alltså sista mm -hmm. hålet. Helt sjukt. För vi hade den här live-app. Ja, det är rätt häftigt. Så man kunde följa liksom tävlingen live. Alltså live-score. Live mm. eh, Skit Så jag såg inför håll 18 att jag ledde. Och direkt så blev jag så här. Helt plötsligt, från att vara så här: världens tryggaste golfspelare har gått stabilt genom hela tärningen eller hela tävlingen till att komma och bli helt så här, ambivalent person. Alltså jag visste inte var... jag började jag... Jag helt cool. jag slog i vattnet tre gånger så jag fick en streck och slutade femma i tävlingen istället. Joke kallar den. Inga nerver. Ingen över alls, men det, det som slog mig så här på För jag tänkte lite på det på kvällen när jag efter efter på lördagsnatten natt, där, oh, röda var... natt där. Ah, Jag ja på att på jag det. Du förstör, du, nu. <laughs> jag förstörde kan inte låta bli. Nej, Jag har något tänkt på det på lördagen Det är är turen då att man inte är så som jag var på Hål 18 i livet. Alltså, förstår ni vad är, hur jag tänker? situationer. Att, ja, att, för det finns ju säkert människor som är så här hela tiden. Nervösa, alltså, nervösa osäkra. Och så här, vad man än gör blir det fel vet, Jag tog fram åtta när jag skulle ha valt sju Alltså, klubbvalen blev fel Det blev bara, mm. jag blev stressad Och det kom folk bakom Och nej, vi gick åt skogen Har ni någon sån situation Som ni känner er Så osäkra, jag säger inte hela livet Men har ni någon sån? här, någon som Men jag blir nervös ah, när du... Nej, situation direkt Jag känner mig liksom, jätte nervös du vill klart om lite nervös ibland ibland är jag väl mer på tårna än nervös uh -huh. kan man säga. du känner inte någon osäkerhet i någon, i någon situation ja alltså inget jag kan sätta finger på att jag känner att som liksom ploppar upp direkt att shit nu jävlar det där tycker jag jättejobbet men eh, jo göra intron till Trojkan podcast ja, då blir du sådan nervös då, då, då tycker jag inte det vad det är för Ja, precis. Att du, du det var det jag satte på här på. Ja. Det är bra det. Persson då? Mm. Ja, jag blir nervös när Johan ska göra intro till det här. <laughs> ja, <precis. laughs> jag, var, jag var ju provkränare i fotboll med Huddinge förra året. Um, och då kände jag, jag vet precis, för det första så hade jag, det var också lite klassiskt det här. Jag ringde till tränare eller de hade ringt mig, så ringde upp. Och jag var så nervös när de ringde. För det var ändå så att Division 2-lag storsatsande. De gick upp i Division 1 nu till och med. Och de var inte ut av mig. Och då vet jag att jag blev så nervös. Så att jag glömde bort när han sa att det var samling. <laughs> och då hade inte jag mage att ringa en gång till. För jag hade tyckt, det va fan var oseriöst. Här ringer han mig på tisdagen och säger. Mm. Torsdag klockan 17. vi visste inte jag men torsdag klockan 17 är det samling. Och jag glömde bort vad det är. För jag hade inte en aning. Så jag åkte ut. Så jag var där, jag tänkte såhär logiskt jag bara, De är ju inte heltid proffs Så de kan ju omöjligt börja träna innan klockan fem mm. Och träningen, de hade samling halv sju Klockan fem var jag ute där på deras På IP, satt och väntade eh, Men jag vet att bland annat då Han hade så mycket tankar så här, att Till exempel, varför gör jag det? Varför utsätter jag mig själv I en sån här situation? Jag känner inte någon mm. Och nu gäller det fotboll Då handlar det alltså om platser i ett lag Så det är ingen som kommer vilja ha mig där Det är ingen som kommer säga av spelarna såklart mm. Redarna är ju självklart, men det är ingen som kommer säga Fan vad kul att du är här, för Sverige är det inte Alltså de ser, ju, de ser ju att jag kommer dit och tar en plats mm, är De är inte dumma än så Så jag vet det är just, Bland de jobbigaste tjänsterna det är värde för ar Inom arbetslivet så är det helt annorlunda För där blir man ändå välkommen av en grupp ja, och Man har oftast en fadder och, Men just när det gäller idrott och fotboll i synnerhet det Blir det så här att jag vet inte Det blir en kall känsla Mm, det är en konkurrenssituation Det är en jättekonkurrenssituation mm, uh, Så där, där kan jag känna en osäkerhet Och sen försökte jag och Jag, jag tränade och gjorde det bra ifrån. Men Nu fick jag inte kontrakt men de var jävligt duktiga Men jag gjorde mitt bästa Men det jag, vet, det jag kände var så, här, är Skitsamma de, Det är ju någon som vill ha mig här Det är därför de har kontaktat mig uh, Så jag försökte så här få bort alla de här dåliga tankarna Även Fast det är ju lätt som fan mm. Att ta emot de dåliga tankarna istället för att lyssna på de bra tankarna Jag träffade min eminenta livscoach här i, igen. Eminenta? Eminenta. Vilken fint ord för honom. Ja, henne. henne. Händighet. Henne. Henne det. Mm, Visst. Henne får man väl... Jag har väl ingen tystnadplikt gentemot <laughs> henne. Vad <kan> skönt <laughs> du hade <henne> varit? <laughs> ja. <laughs> Jag har tystnadsplikt mot henne också. Ja. Mot henne. Vad uh, var, var det? Prata igenom Vi, för Jag fick lite utfrågningar hur det gått förra läxa mm -hmm. uh, Fick väl inte egentligen jäm med någon Mer läxa den här gången Mer än att uh, Den här gången var det mer att jag skulle så här, tänka det var mer. Tanken var väl att det skulle bli ett mer aha, En aha-upplevelse okay. uh, Prata lite om, om Självförtroende och uh, Självbilda uh, ja, Det är lite intressant Alltså, Självförtroendet går upp och ner Och det ska det göra till exempel självförtroendet kanske är på topp när jag är på fotbollsplan Medan jag är, sitter framför datan i botten Då är mitt självförtroende noll Medan självbilden ska vara mera jämn det är, den som, mm. liksom, det är det som är mina värderingar Och uh, ja. det är den jag är jag uh -huh. är ju tvärtom min, <laughs> Mitt självförtroende ställer på, på topp top ja, den, den, är, den är väldigt diffus <laughs> det, det var som vi var inne på förra gången det är Att det är skillnaden mellan självbild och självförtroende och sådär. Ja. Eller uh -huh. för förra gången kanske det var för ja. Förra tror jag mm, det var Kanske det var Den pratade vi om hur vi skulle jobba med min självbild Hur skulle jobba så att den blev Nå, men det, det kan väl haka på som, som sagt iglar här uh -huh. Hur skulle du jobba på den? Nej, nu var det väl mer. Nu fick jag rita upp en... Jag fick ett diagram. Nu får jag kanske... jag. kan lyssna. Ja, jag måste, ju... måste anteckna <laughs> fick Jag, jag måste fick jag gör... Hämta papper och <laughs> Så fick jag göra plus. Och så fick jag skriva plusen plussen, vad jag tyckte om mig själv. Och sen fick jag göra minus-kolonn och skriva minus, vad jag tyckte om mig själv. Oj. Och så hade vi saker som jämnade ut sig. Det var det som var lite komiskt. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag skrev. Men det fanns mycket som jag skrev på plus, som minus tog över. Typ att så här... Jag är jätteengagerad. Mm. Jag lägger det för mycket tid på mig Alltså saker och ting Och så blir det det blir ju plus minus ja, Så var det så mycket sånt Så, mm. så det var jätte roligt Och det är alltid lättare Men det är väl för alla människor Att hitta minus I alla fall för mig var det det ja, kanske vill med människor, men för mig var det. det. Mm -hmm. Jag är jävligt lätt och så här, Jag är dålig på det. Jag är dålig på det. Och det kan jag inte. Vad är du bra på då? Oh. Ja, men det är väl fult att höja upp sig själv lite grann. Jag vet inte, jag det att är väl det, det. som liksom sitter i att man inte riktigt liksom turs fram och liksom ja. berömma sig själv. Ja. Tror jag i alla fall. Eller och jag, om man känner sig bäst själv. Fast nej. Alltså, jag tycker att jag är jävligt bra på mycket. Men sen är jag det du. Ja, det tycker jag. Okay. Men jag är mindre bra på mycket annat. Som det kan kan man få ha något på. plus som något minus? Något plus? Mm. Plusset är väl, nu låter det kryschigt, men att jag är väldigt engagerad i det jag tycker är roligt. Det jag tycker är skoj. När jag tycker någonting är roligt så då kanske jag lägger ner alldeles för mycket tid på det. Då mm. kanske jag lägger ner 110%. Och minus? minus. Och ta inget minus om kvittar ut det där nu? Nej, minus är väl att jag är... Ni ser väl det här, jag var tio minuter sen idag. Jag är ju eh, jäkla tidsoptimist. Det låter du bättre. är väl alltid vart? Man får inte räkna på lite tid på det. Ja, ah, men det är jag har de fem, mm, jag går ut om tio tänker nej, jag. Då. Det är ju inte för att jag är hemma och slaggar och ligger med fötterna på bordet och käkar pammet <laughs> Nej vet jag vem var det så? Sist vi sist skulle träffa så, så var de som var lite sena så sa de han kommer han kommer, nej han ligger och sover så ja, jag ringer inte... vem ligger och sover. Men eh, efter mina 140 timmars arbetsvecka så tycker jag när jag det tar en sesa så. Han stannade tid och sen hade kom. jag suttit hade jag suttit likt er hade jag suttit likt er och spelat GTA. 50 timmar i veckan Så hade jag lätt kunnat hinna i tid Oj, oj, jag Ooh, you know, har jag vakt ja, ja, en, en timma gärte så. Ja, så är det så. Jag liksom Jag säger bara det det, var, det där var en typisk försvarsmekanism Du behöver inte gå ner i skyttegraven Det var ett dumt mm. sagt av Johan Faktiskt, ja. det var det Kommer men, pappa äh, Persen här och Ja, det? precis. Jag, tyckte att, jag, tyckte, jag kände inte igen mig att jag spelade, sitter och spelar GTA 50 <laughs> i en <Amerika. laughs> Jag tror inte Johan gör det heller. <laughs> men men det jag, jag försöker hålla lite nyanserat. Ja. Nej, men... men vi äh... förstår. Vi tar åt oss kritiken. <laughs> ja. Johan spelar lite för mycket tv-spel kanske. Bara hem och stänga och Eller bryta oss <laughs> det där spelet. kan vara skönt att det här blir en så här... Uh... En podcast om livet. Så Hur man ska ja, det. utvecklat så. Mm. Ja, det Eller avvecklat så kanske. <laughs> att utrymme för att tala om problem eh, Jag skriver också en sak som jag är gott att tänka på. Eh, tacka åka, tycker ja. jag. Det mm. eh, ja, ja. tycker inte jag vi gör tillräckligt ofta. Nej. Hans, hans eh, utrustning har upp ljudet ännu bättre. Mm. Och mycket. vi sitter här med strumpor och, ja, Vi pratar om det första gången han var med Men han åker fortfarande med Han är med oss som en vakande ängel ja. med oss. Han har köpt in sig 25% i det här bolaget nu Ja, det kanske han ja, precis. Det har. Han Men jag tycker att han styrde upp oss lite som, har du sett filmen? Den här klassiska Disney-filmen från 90-talet med Mighty Ducks. Han stiger upp oss på samma, på samma sätt. Det är för de som inte vet det är alltså En, en Disney-film om några ungar som spelar ett jättefattigt ishockeylag. De har knappt någon utrustning. Och så kommer då åka Åke kommer då med en, en hel armada av utrustning. <laughs> Den högsta kvaliteten. Och då blir vi helt Vi är fortfarande lika kassa. Men vi har, vi har utrustningen i alla fall. Så det är så jag tänker. Så, Jävligt eh, sant. Tack Okej. Tack Tack För tack. att du finns. Mm. Ja, verkligen. Vet ni vad jag gjorde i morse Klockan fem i sex. Ja. Det borde vara så. Så. Jag, var och ut, jag berättade att jag skulle dela ut flygblad. Jag var där dela ut flygblad ja. på Sötjälli-Central. Flygblad för, för det parti För Socialdemokraterna. För deras ja. ungdoms Jag skulle inte ja, säga det. Ja, ja. Ja, okay. Men jag, var, jag delade ut flygblad. Jag var ju ändå lite positiv. Eller jag var positiv för det innan. Positiv. positiv. Men allt annat än positiv var jag efteråt. Det, Nej. Så här är det. Så är det. Alltså, först och främst så var det, det var väldigt dåligt organiserat för min smak. Jag kommer dit och står det två rätt så trötta socialdemokrater där. Sista det Så jag presenterar mig så här, jag bara Mattias, jag ska med dela ut. De normalt ah, tänkte så här. Så jag frågade så, här, har vi någon typ strategi för det, i, i min värld så vore det logiskt att typ du står där och du står där och du står där så de bara nej, nej. Det är bara det ut Jag bara, då kopplade jag ändå lite snabbt att så här, jag tar Gnesta Pendeln inte lika mycket folk på Gnesta Pendeln Det är mer en... sossar på Gnesta Ja det är verkligen världens, det. världens rödaste kommun Men i alla fall så jag, jag tog Gnesta Pendeln Så det var inte lika mycket tryck för mig Men jag har med så jävla mycket intryck Så att det vore, det vore Hälften vore nog Det börjar med att Vad förväntar dig från Gnesta Pendeln också ja, fast det, var, han... det här är killet som samlar burkar Han är lite lokalkändis Jag vet inte vad han kallas men Han är samlar burkar. Han har gjort det i många år. Han är en han, alltså han Lasse Kongo. Ja, Lasse Kongo, Vet du vem det är? Vet du vem det är personen? Jo, det vet du. Han som är rik, han som är Ja, det sägs att han är urban legend att han är riktigt rik. 10 över 6, för jag står precis vid en papperskorgen. Uh, och det, då gör han sin tredje vända på den här papperskon på 15 minuter. Uh, och då reflekterar jag genom att och, då reflekterar jag genom att vända på mig för att jag stod lite i vägen. Uh, då, mm. vad fan är ditt problem? <laughs> <Så> <laughs> mig, alltså, och det problemet? Så jag har wow Och jag visste inte riktigt vad skulle hända <laughs> alltså, jag får i panik så jag bara ah, ville ha för jag hade en regi de här så jag bara ville ha såna här så bara, jag gick när jag bara, oh, nej det vill bara bita ihop. Så jag stod där och uh, och delade ut det var, Höjdpunkten var på mm. något konstigt sätt Var det när folk missade tåget Det är jävligt roligt att Hur länge fick du stå där? Jag stod där till klockan åtta, så oh, två ja. timmar ja. Men det, man får inte börja skratta Men jag, jag stod och höll mig för skratt För det, man ser ju tydligt när folk kommer från pressbyrån Och tar verkligen en rush och, och så bränner tråken precis som deras min i är obetalbar. Kör de inte den här sakta in och de det sent, så, sakta de in. De stannar inte totalt Nej. eller abrupt utan de låtsas som att de gör någonting annat. Jag, det gör jag själv. Det, finns, ja, det finns både den, den här som att det här var något att det skulle göra. <laughs> precis. Så det finns de här som överspelare som sträcker ut händerna rakt upp på luften och typ här varför. Alltså, mm. Ja i alla fall så jag stod där och vi var bara tre personer från början. Vi skulle vara många fler. Klockan kvart sju, då droppar in en. Äh, mm. Nästan. Ja, lite morgontrött, säger den gärna. Och jag bara, fan. Det kändes så jävla oseriöst. Och sen, vi klockan... Jo, oh, det var så det kändes. Och klockan tio över sju så kommer nästa person inte så här. Så det var verkligen, det var dåligt organiserat, när man får vara kritisk. Ser de dig som blir duktig lite så här? lite irriterad Fan, vad han Nej, är. Jag fast jag han var ändå. Jag vet inte på. Sen grejen var också så här: Jag var jävligt passiv på. Jag var ganska lugn. Jag kände mig som Situation Stockholm. Det kändes verkligen som jag sa. <laughs> uh, men jag tog ändå den Jag gjorde det ändå laid back. Jag önskade folk god morgon. Ifall de ville ha ett flygbiljett så fick de. Alltså, jag, jag var inte påträngande. Men de jag jobbade med, de hade, alltså, de hade till och med För de hade Stockholmspendeln Och de hade gjort det så jävla taktiskt Så de hade nästan tryckt in folk Alltså i så att, alltså, det Tog man inte som sånt där fram Om man nästan är på tågrälsen Det var, så, det, var, det, var bra taktik. det var riktigt ja. bra taktik Men, äh, Det var en kille som Frågade mig Som jag ytligt bekant känner Han kom, han kom från nästa pendeln vad fan gör du, för man kopplar nog inte Att jag står där för Socialdemokraterna För jag hade ingen jacka, jag hade min vanliga jacka Det enda hade varit band Så jag hade ju, i turin hade jag kunnat stå och dela ut precis vad fan som helst mm. Det hade likadant kunnat vara så här Jag kommer käka tacobuffé på Flamman Eller på 550, <laughs> alltså det hade likadant kunnat vara så mm. En kille på Drottninggatan äh, Då men... tror jag fler tagit De här flygbladen Ja, fast jag, jag gjorde av med min bunt i alla fall Det ska jag ha cred för Sänger du dem? Nej, inte den enda jag tog till och med två som jag tänkte ta med mig till er. Men jag glömde det. Tre tog jag till och med. Vi kan ha haft all sång här på. Men däremot måste mm. jag en. Det, ska, det var någonting som jag tänkte... Där har jag ändå, min livscoach hade varit nöjd nu när jag kommer att berätta, återberätta till henne. Var att det var en person eh, som kom. Så här, Kostymklädd. Det här var vi typ kvart i åtta. Så det var i sista rycket. Eh, och var väldigt... så här. Fan vad jobb. jobbat, ja, det är tur att ni finns utan ironi. Det var ingen ironi någonstans. Alltså en klapp i ryggen verkligen. Oj. Alltså så här tom fan... ja. att någon tar ta sig tid att säga det. Ja, alltså i hans stress och allting. Och där växte jag. Alltså jag kände så här, då hade jag där 145 timmar när jag stått. Jag känt mig som en apa i en bur. Uh, allt, allt kändes piss. Jag på klockan och gick till baklänges så bara, på klockan kvart sju, kollade på klockan tio, sju Det känns som att jag stått där i mm. en halvtimme till men det var det var och, och tack Jag, jag tackar dig sällan mycket. Ja, vad mm. ska man göra? Eller fräster bara, ja, men jag går nu. Ja, fast det är det som var så komiskt för den jag, den jag stod med eh, och, jo, den kunde få höra här om en lyssnar på trorka. Mm. Det, det första den gör eh, och det lägger ut ett blad så här, och, och den han den tryck lite tröck lite hårt som jag berättade den här minikorvan. Mm. Då säger den här personen, helt vanlig svensson säger så här: "Nej, tack, det är bra." och då säger då säger hem, "Jaha." Så arbetslöshet är inte viktigt Wow Det är om okay. nej, Jag tycker inte heller om man, och, och, och om någonting så fan man, När man står där om något Så, så representerar man ju partiet alltså, Där om något får man ju Är du med? Mm. Det är inte så att jag kan stå och trycka en vodka När jag står och delar ut Det skulle säkert få Köpa hasch Men nej, jag vet inte Jag hade hoppats I mitt huvud någonstans Hade jag tänkt så här Att det hade varit en såhär var är det här 90 dagars garanter? Alltså, och så fick man berätta. Nej, det var inte så. Det var, det var ett... Det, jag hade lika gärna kunnat... Alltså det var, det, nej. Du hade lite orealistiska förhoppningar kan man ja, säga. jag tror det. Jag tror det. <här> man ju, ja, folk inte stannar klockan tidigt på morgonen. Ja, När man mörkt ut, ut ska själv. till jobbet. Det är liksom ganska dåligt redan. Ja, ja visst. sitta och lyssna på någon sås... Eller <här> oavsett på nej inte man hade gjort kanske så där hade haft tid alltså. men jag tar jag tar jag ska knäcka dörr här på torsdag alltså det skruvar ja? framåt jävla plågan det tror jag, är alltså ja, det är ja, ja, verkligen det är värre än Johannes det är påträngande man, vi, ja, jag, och det, ni kommer nu till äldre ja men det är, det är äldre ändrar man nog ut till alltså ska ju knäcka på kan men, man jag kan jag kanske ja, på. inte så, men, jo, jag tycker, vara, jag vet, men jag tycker låt mig va jag vet inte fan jag är intresserad av det så tar jag väl reda på du väl hänga ute en skylt ja knäcka inget sånt eller så sa nej knäcka inte Jo, håll du så långt borta från mig som möjligt? Ja, ah, nej. <laughs> nej, så det ska, bli, det ska bli... Det tror jag kan bli lite mer intressant, för då blir det ett personmöte också. Det här blev... Nu står man ju bara du, i men vägen. kommer få jag ansikte. Nej, jag är inte intresserad. Har, fått, det jag jag vilka, har du fått ett område? Jag har inte eller? fått ett område men däremot så har jag fått Marie och Kring där granavägen hoppas jag på <här> Fast Däremot så jag skulle vilja ha Helt ärligt, ni garvar ju nu Men det, det är sådana områden jag skulle vilja ha För där har, jag, där har jag större chans att folk lyssnar på mig Istället för folk med fördomar i, På arabiska dom i, uh, folk, ja, folk med fördomar, har inte de på granarvägen fördomar? Jo, men, absolut eller? Men de är nog, jag tror att de är nog mer öppna <här> Än vad människor ute i enhörna är För att människor ute i enhörna Ska, okay. Människor ute i enhörna Tror ju sig veta allting Är det här den socialdemokratiska Ståndpunkten? Alltså? Nej absolut inte okay. Det är helt min egen mm. Det är helt Just min, min egen så jag tror ju att, jag är jag att... Jag tycker Det låter konstigt att, att människor i Hovsjö skulle vara mer öppen sina... ah, okay. ja, men men... Jag hoppas verkligen du får ditt område Ja, jag får se det är, Som sagt, jag vet inte exakt det Hade det ju får. varit taktiskt att placera dig i en hörna Eftersom du kände folk kanske lite fler där Än vad du känner i Hovsjö Men då är det ju också bättre att bli, äh, bli Placerad i Hovsjö Eftersom jag måste ju nå ut till människor Eftersom jag ska vara mitt val Det räcker inte med att äh, några grabbar ut i en hörna röstar på mig Nej, nei, precis, men du kanske får fler som stannar och säger Mattias, kan Ja, du jag tänker så att man får, jag får kanske en lättare ja. inköpspunkt ja, Men det kanske kräver mer av mig som person då, då ifall Man jag kan jag ju undras, på... Det är ju tur att de på Granavägen är så öppensinnade ja. För att eh, när man kikar ut ur det här nyckelhålet i dörren Och <håll> ser en svart kille stå där på, på kvällen Då är kanske inte så alla Men i enhörna alltså <håll> ja, Nej, precis Tydlig, tydlig Tydlig Jag läste, läste ja. i eh, tidningen om Vincent Hamilton. Oj. Läste du om det? Nej. Läste du om den personen? Jag, jag, jag läste rubriken. Det måste tiderna tidernas namn. Vincent Hamilton. Ja. <laughs> Faktiskt. Det känns också som att. Han är snygg, man bara hör det på namnet. <laughs> ser bra ut. Han är ju i rätt tid med både sitt för- och efternamn. Alltså, jag tänker på Hamilton ligger ändå rätt i tiden med filmen och sånt. Och Vincent lite med släta. Mm. Så att, jag tror att hans namn gör sig bättre i dag 2013 än vad det gjorde kanske 90. Nej, jag tycker att det är tidlöst efternamn. Hamilton. Så Hamilton är så här, det är väl snudd på adligt tror jag. Och Vincent, det är, så här, det är jag tänker på... En vinnare på ja, men alltså det, finns, det var vanligare kanske förr, men också så här, jag tänker på han eh, i den här rockstjärnan, Vincent. Vincent. Ja, du tänker på D sl Slash. Ja, Vad tänker du vem tänker på det? Vincent Nilan och här. Nej, det Vince där har du ja, det. skit samma. Ja. Cool, det är ett, ett coolt namn, ja, ja, ja. Är det, det, det är ett coolt cool namn i alla fall. Mm. Ja, ja. Det är, är såhär rockigt du... och steket. Det ligger det rätt i tiden, som sagt, tycker jag. mm -hmm. Vincent, nej, men han, äh, tragiskt nog, så äh, har en cancer. Men han ska skänka bort. Oj, nu håller jag på att missa. Det smittar. Men han ska skänka bort 100 miljoner till. Äh, Oj, vet jag vet inte exakt vilken. <laughs> Bara. Äh, exakt nej. vilken. Äh, Klart äh, att Vincent Hammelton är 100 miljoner, det förvånar mig inte. Men... 100 miljoner. <laughs> men äh, det var ju någon som här hjärncancer. Vad var det? Jag, kommer ihjäl, jag vet inte exakt. Men han skulle i alla fall till den forskningen. Äh, och det är stort, uh -huh. det är sjukt stort men jag tänkte lite bortom det. Ifall, okay. ifall ni var tvungna att skänka bort 100 miljoner till, till vilken så, till vad skulle, vad, skulle ni, vad skulle ni skänka Det vägde till? Absolivs. livs. Absolivs livs. alla dagar i veckan. Jag tycker den gubben har gjort det förstått av 100 miljoner här. livs under klaffbrun. Mm. Ja under är har Han har sålt sig till underåriga i alla år. Så jag tycker han är nu värdigtänst. Jag tror ju, jag tror att han skulle spåra ur. Han tror skulle, du? Jag tror ja, att men att, jag tror också att hans gamla ruttna bil skulle få guldfälgar att att jag, jag och spinners. <skratt> <skratt> men jag tror att vi skulle se han på Book Amba White hela, <skratt> så här, varje fredag-lördag. Springa på han på svampen upp på Stureplan så här, vid kvart över sex. står där och skrika och säga, jag är kung! <skratt> vill inte ha mina pengar? <skratt> ja, nej, men jag skulle som sagt skriva i kontraktet Han var tvungen att fortsätta jobba där. <skratt> <skratt> Sen, ja, det tror jag. Nej jag vet inte. Seller gör jag, jag rädda barnen kanske, nåt sån där. Rädda sällungar. Jag tror Ja, nej jag är tr tråkigt. Ja, jag Ja men mm. Mm. Uh, mm. så jag säger rädda barnen eller sällungar. Ja. Ja men typ Greenpeace eller såna här vattagäng. Plus <laughs> sällungar. <laughs> säl ja men det, så här klubba sällungarna vill sätter det där jävla. Det är, är jätteflågsamt. <laughs> Nej, jo, nej, jag vet jag inte. Nej, inte. Ja, jag har fråga. Vad ska jag säga? Jag, jag tycker det var bra. Det är bra. Mm. Du har en fond som heter Greenpeace. De får bara använda resurser när till det går, när det går till aktioner mot drädug sälunga, inte sälar mm. eller valar. <laughs> du. Det, det är så att de måste de måste, få, de måste fråga dig till och med varje gång de använder det. så måste de lämna in ett underlag nej, för aktionen Ja, i kanske i så fall du. vill jag död. Okej. Okay. Just det, men du kanske kan upprätta mm. någon slags styrelse eller någon stiftelse mm eller mm -hmm. någon som har koll. Eller skulle kunna sk skänka dig en tråkig podcast. Nej, mm. ja, men du dör ju då. Då dör ju eh, podcasten. Nej, nej, nej, nej. Ni lever vidare. Vi är en trio. Mm. We can't do without you. <laughs> <laughs> ja, men, ja, men det är skönt att, att veta att i en alternativ värld så hade Sälungarnas eh, överlevnad... vi <laughs> <laughs> eh, <laughs> kan säkerställas liksom. Ja, ja, precis. Vad hade Persson, vad hade du? Eh, jag, tänkte, jag tänkte så här, att man kanske skulle... Eh, man skulle kanske försöka bli vän med en, Eller man skulle komma hamna på god sida igen Med en organisation som Vurmar för ett intresse Som man har hamnat på kant med kanske Jag skulle nog skänka till Antipiratbyrån som, som en utsträckt hand För alla filmer jag hallade ner otillåtet Och säga så här: kan vi dra ett streck över det här kanske Mursätt, Ni vet, vi, vi, sitter, ut vi sitter vid bord, jag lägger tre fingrar på ponten och säger så här, den det skjuter den över bordet ja. och säger så här. är, är, är, är, är, det, klart, är det klart nu, är det ja. klart? Ska vi kan vart, glömma skru? det här. Säg lite på Ja, ja det är fint. så har man köpt sig ur liksom en en finen ja, kanske mm -hmm. eller vet inte. För hundra miljoner, det var väldigt dyrt för ett par filmer. Ja, men jag tänkte, då har jag också lite spelutrymme sen. Alltså, mm. de, kom, de, de, de tittar, de tittar mm. åt andra mm. hållet. Mm. Ja, kan... eh, Buffer då? Jag vet inte heller, det är så jäkla svårt, för jag tror inte att det är så jävla många organisationer som Alltså här, små organisationer som klarar. Jag tror inte AK som sagt skulle klara av 100 miljoner. Jag tror att det skulle skada. <laughs> Nej, Han är om... troligtvis kola i hälsa, säger Det är ju samma med de här små, så jag vet inte. Men det skulle väl gå till någonting. Med, något med fotboll och barn att göra. Alltså något, någonting roligt. Så. Mm -hmm. Det finns ju säkert en organisation för det. Tror jag att det skulle skinka. Jag tror att jag skulle skicka, mm -hmm. det jag tror vi skulle vara till ett, ett parti. Vi <laughs> tänker mm -hmm. så. Mm -hmm. 100 miljoner till Socialdemokraterna. Ja, men det vore väl fint i deras valkampanj. Mm -hmm. Då skulle vi ta det. det 50 miljoner till 50 <laughs> miljoner till 50 <laughs> miljoner till fotbolls fotbollskillarna och 50 miljoner till sossarna. Får man nu, alltså. Ni kan anställa 100 miljoner dörrknackare. Jag slutade snusa i våras här. Uh, uh. Nej, det gick hur bra som helst. Uh, Jaha, 22 superhär. veckor helt utan snus. Sen uh, sjukt nog så hade jag en liten svacka här på, på församman. En liten svacka. Ja, men alltså, jag hade en du började svacka. snusa igen, det är Nej, ingen men alltså, Jag hade en svacka i livet, en liten, en liten down. Och direkt så blev det... Alltså, du har jag ändå varit 22, 22 veckor utan snus, utan nikotin i kroppen. Och ändå blev det att jag blev så här... Direkt när den här svackan kom så blev jag... Shit, jag tar snus, För det blir liksom... Vad ska man säga? Jag vet inte. Men det blir en, den lilla glädjen... <laughs> Livet blev den här snusdosen Så jag åkte mitt jag vet i vatten Ja det är nog konstigt, snusare förstår mig nog Det är så ja. att beroende börjar Alla som är beroende av något vet hur du känner men, mm. Nej men det är väl precis samma sak Jag slutade också snusa för ett och ett, och ett halvt år sedan Alltså man tappar lite livsglädje I att ta bort det alltså, Jag var lite tråkig som person så till, eh, Som min dåvarande sambo sa till slut faktiskt För helvete börja snusa Alltså så jag började faktiskt snusa igen Och då var det som som back, kan man säga så. Som fun Bobby i Vänner. Har du sett det? Nej. Nej, okej. Okay. Han mm. är i alla fall alkoholist och är jätterolig när han dricker. Men när han slutar att dricka och tar tag i sitt problem, då blir han tråkig. Mm. -hmm. Nej, men det är ju någonting med beroenden. Det är... Det, och det är inte bara... Nu jag ska inte säga att jag är träningsberoende, för det är Nej. jag inte. Men jag kan förstå grejen med de som är träningsberoende. Mm. Det blir ju någonting... Någon, Ja, alltså såra i huvudet på något ja, sätt. Det är, det är väl en är väl massa endorfin som kommer ut i kroppen ja, när man och Dopamin. Ja. Så Detta det heter så. Mm. Men det är väl både endorfin och det är, ja Det är säkert också men det är dopamin i i det centret alltså belöningscentret. det, som, det som, som som kickar igång när man, när man tränar. För då får man ut mm. som du. det är allt, allt som du gör. Men det men jag, får jag det när jag tränar. allt, allt, som, du, allt, min allt min som du känner här eh, Lyckorus och... lyck som du känner ett rus av. Alltså kan vara ja, snusa, träna <här> ting som gör att man känner ett rus alltså, så här, mm. man, som Johan beskrev i början. Eh, vad sa du? Det, här, det är lilla glädjen i livet. Det, liksom, det blir, ens det blir lilla... man, ja, man Lidets, en Lite man Det blir, blir lite lite, lite lättare. Och snuset ja, det hjälper lite grann på vägen. Och nu tror jag till exempel likt ett träningsberoende <laughs> igen ändå. Oj, skål på er. Mm. Eh, ett träningsberoende Det kan ju vara sunt till en viss men det kan ju också alltså, gå så långt så att det går alltså... bakvänt. Ja. Det att man förstör kroppen. Sen visst kan man säkert bryta ner det på något sätt det här tränings för jag tror att jag var jag, jag var träningsberoende ett tag, det tror jag, jag, Och tror du väl jag... Var... Ja det har du Men det kommer ju också från att jag har alltid hållit på idrottat Så det finns ju någonting mer i, i botten på det Men det blev väl extremt ett tag Vet du ju själv alltså, mm. Men, men där, blir det också, där kan man ju också brita ner det till Att visst det är ju träningsberoende Men för, för vem är beroendet Alltså om man går ner längre ner i, i stegen Eller mm. högre upp Eller hur man varför man, man är så För till slut blir det så här: Gör man de där jävla sit ups för sig själv Eller gör man det som du säger För att det, för att någon annan ska tycka någonting om mig när de ser mig på stranden. Jättebra tror bättre du... motivering, tror jag. Det mm. tror jag också. Det tror jag också. Och några resultat. Nu det det. man har liksom. Ah, det är, du känner att du är mer på display. liksom. Mm. Alltså, men man borde blev också, liksom bytet. Det vore också stört ifall alla gick runt med sexpack på stranden. Och, och, för så ser ju inte världen ut, menar jag. Nej, den ser ut som min mage. <laughs> Motbjudande. <laughs> Ja, oh, har ni något sådär förhållande? Var... Ja, för snus är ju en riktig nikotintorsk. Ja. Det är ju fruktansvärd. Jag, jag, jag, jag har gått till den gränsen att jag, faktisk, jag sover ju med snus. Men det håller jag ju faktiskt nu på motar bort. Ja, men faktiskt, jag men faktiskt. När man inser att man... Alltså, det är ju så pass nikotintorsk att jag kan inte sova utan en snusdosa. Liksom, i, i, att jag har en kring mig. Ja, jag måste kunna nå en snusdosa. Och det, då, blir, då går det till den gränsen att jag blir äcklad av mig själv nästan faktiskt. Så det, men det, det blir ingen mer på kvällarna nu. Men hur började det började som så här? Hur... Jag började röka faktiskt. Vad fan kunde, vad gick jag då? Nian kanske? Ja, det var... ja, men det var väl där lite mainstream som alla andra. Man började feströka och sen höll det väl i sig. Sen när de höjde sig inte 40 spänn, då var det shit, nu vad fan vad dyrt det var. Det var en grej istället. Ja, ja men faktiskt. Nej, jag, nej då, då var det fan för dyrt tyckte man att röka. Liksom, och då, då kostade det snuset fortfarande typ 20 spänn eller någonting. Ja, för de höjde ju skatten där ett tag på Ja, ja ciggen var ju så pass mycket dyrare. Och då började, började jag nog snusa lite grann. Och sen, nej jag började fan snusa... För att Jocke Bursman Som vi ja men, Kommer du ihåg att man alltid satt i hans jävla pojkrum som, I hans äckliga skinnsoffa och, där, och så tog man ju alltid en baksnus Och tyckte det var skitkult ungefär Och där började man ju någonstans faktiskt tycka om det Jag vet inte om det är nikotinet eller om det är Alltså själva händelsen Det var ju en grej att man nästan gick till Jocke och snusen ungefär mm. Och spelade tv-spel <gör> och det var det här Nej, men jag tror jag att där Ett sig fast. Jag är ju snusad sedan dess. Liksom. Så det jag är väl klart att jag har haft två uppehåll och slutat. Men jag snusar. Det är fint. Jag, tänkte, jag vet inte om jag har alltså, något beroende. I så fall. Alltså det är klart man tycker om saker. Men jag tänker så här internetberoende men det är också så här fortfarande lite omstritt om det ens existerar för det är så vagt fortfarande att, Fast... att ett internetberoende. Ja alltså folk på Facebook är Facebook och, och, ja, och Instagram och... men det, är många, alltså det finns liksom inga, det finns inget belägg för att det skulle finnas utan det kanske bara kan vara lite moraliserande från folk du vet? Ja. när de blir nu vet när äldre klagar på dagens mm. ungdom att vi bara sitter på internet mm. men, det, det, men jag kan tänka alltså det är ju så både jag och Johan vi är ju så att vi går in i varje dödtid. Och det blir liksom, jag kommer på mig själv att det blir ett slags mekaniskt, alltså, beroende, eller det blir en reflex att så fort jag står och väntar kanske i matrummet, så tar jag upp telefonen och så, det... och så och mm. du kan dräkken och så stänger jag av den eller så här, jag trycker bort eller hur man låser mobilen. Ja, och så kan, eller så jag kan hoppa mellan appar. Jag hoppar Aftonbladet, läser... Nej, just det. Jag läste den för ah, tre for, minuter sedan. Precis, ja, och så precis, går jag in på på Instagram och här, jag uppdaterar för ungefär en minut sedan. Det har ah, ah. fortfarande hänt Så där kan det vara. Men jag tycker inte att det är ett beroende. För att jag kan fortfarande sitta på kvällar utan att behöva ha internet. Ah, Men det är ju för att internet är så himla roligt. Det är, det bästa, mm. be, det är världens bästa uppfinning. Men, för det är precis som ni säger. Jag tror att det är fler med er som har... Den. Jag, att man kan man se det som ett beroende det tror jag, alltså, jag det är det som är problemet. man klarar sig utan det kan man säga. Det är det det Jag tror att det mer handlar kan, om att det har blivit en grej att, Likt när man får den här dödtiden istället, istället för att istället för att ta det lugnt två minuter i soffan då väljer man att, att kolla bläddra igenom om det nu har hänt någonting på Facebook eller 9, mm. åtta nio tio gånger så har det inte hänt någonting. Nej mm. men beroendet är ju att i så fall det, det är på alltså jag, jag kan fortfarande inte känna det är som någon längtan eller att det är liksom någonting så jag kan, jag kan faktiskt jag är ju vi är trots att ottealistiskt så vi kan eh, sysselsätta oss med andra saker vi inte tillhör inte den förlorade generationen Vi kan men, gå ut och leka med kottar och har fortfarande ha roligt eller hur nej men det det är jag ska bara det men eh, jag ser inget jag ser faktiskt, det kan ju fortfarande det är återigen det här det här som är så Lite moment 22 eller hur man skulle säga mm. paradoxalt, paradoxen är det inte men att eh, man förnekar, alltså jag förnekar att det är ett beroende men det mm. att förnekelse är också en del av ett beroende. Mm. Ja, det är, det är. Så att, jag, jag är ganska säker på det. Det finns, finns liksom inga belägg för att det ska vara beroende. Jag känner mig själv till det i alla fall. Däremot så kan väl är det väl den här reflexmässigheten som kanske måste bort snarare. Och sen har väl lite blivit så, så att syns man inte finns man inte. Alltså, just nu så syns man ju ofta. Alltså på Facebook, på Instagram, på Twitter. att det Jo, blir... precis. I början. Framförallt Facebook. Eh, det är ju också, det är ju faktiskt... Alltså det kan jag väl tänka mig mer i början var... Då var det ju så nytt och spännande. Och i början kom jag ihåg att man bara gick in för Man skulle bara titta lite. Alltså, Kolla läget. Ja, men precis. Och, men sen ändå så satt man där, liksom du klåfingrade på att på du får få dina likes. Ja, precis. Mm. Eller så liksom satt du i Soffan i, efter din likes fix och var asnöjd. Liksom. Och Bara igen gav likes, eller hur? Ja. <hiss> like, koma. Även <Nej>, Vi <h> har ju med det där <var hiss> så. Förutsätt, samhället förutsätter mer och mer att vi är. Vi har tillgång till internet. Ja. Alltså man, nu betalar man räkningen via internet. Man mm. söker oftast, eller många jobb. Alltså allting är så mycket enklare via internet. Och då blir det som att folk... Det blir ett, alltså ja, det inget fysiskt beroende, men det, man blir... Har du inte internet kanske om tio år, då är du, ja, då då tror är jag du att liksom du, rakt, du är ganska alltså. avskärmad från, från det är samhället. Så, det tror jag faktiskt. redan idag. Jag tror inte att man klarar sig utan internet. Alltså, det tror inte jag. Ja, det är mycket, fast det är mycket fortfarande som kommer ut. Alltså, jag tänker på det finns en massa onödiga... Eh, saker fortfarande som egentligen internet borde ha rederat ut men man har kvar det för att det finns fortfarande de här äldre generationerna. Ja, jag precis. tänker på till exempel telefonkatalogen. Den är ja. jätteonödig. Ja. Det finns ju bara justrumisshandlare med... med <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men den, den finns ju kvar. Eh, sen, fast det var ju för några år Eller det var något år sedan i alla fall. Vi måste nog den beställa den nu. eller Jo, men alltså, jag tänker att den kom till jobb ja. och sådär. Ja, och, jo, så är det eh, Så den är ju den kommer inte hem till brevlådan vad jag vet men och det kommer till jobb och sådär. och det, det, den finns fortfarande den är ju totalt onödig men... Det så jag idag för jag anmälde mig till en, en kvällskurs här eh, och då kom inte räkningen jag trodde räkningen skulle komma hem men då visade det sig att du skickar mig räkningen på mejlen. Mm -hmm. Så så 1990 är jag fortfarande. Att jag satt ju väntade på en räkning i brevlådan. Mm -hmm. Men det är väl inte så det är väl inte så självklart att alla skickar till. Nej, det är det jag menar. Och det, allting kan ju. Egentligen så är det mycket bättre om allting kommer på, dit, eh, på, mm. på banken eller på internetbanken. Mm -hmm. men, ja. För att det är onödigt. men det finns fortfarande. Det är ett gammalt system, så det ska väl. Det tar några år till. Ni, ni, om ni nu har ett beroende, ska vi kolla. Jag, ha? har, jag har nämligen jag äh, Nej, jag har inte test, men det är frågor ha? som man får svara på. Men ska vi börja på? med någon kan... av oss då? Så att det blir lite schysst. Ja, men vi jag har beroende. Nej, ni kan ju ta er parallellt. Du ja, av det då? du göra. Jag klarar klar lyssnarna av det. Jag tror att lyssnarna är tillräckligt <här> äh, kapabla till det. Ja, lyssna. Ska inte underskatta dem för mycket. Ni behöver inte prata i mun på varandra. Nej, <här> det kommer göra. Ja, vi vill inte så. Okej, det första som man ska ställa sig kring och nu är det, det är ett beroende vilket vi inte, jag påstår inte att någon av er har det men ni kan tänka på ifall ni har det. Ja. Mm. Jag, och då är första frågan man ska ställa sig alltså. Jag tänker mycket på just detta. Ja. Johan, vad säger du? Nej, nej det var ingenting som slog mig i så sådär. Jag säger eh. ja. Men vad? Ja, men... Jo, alltså jag tänker mycket på detta Jag kommer på tre, fyra, fem saker som jag Skulle i teorin kunna vara beroende av Som jag tänker på det ja, eh, alltså, om, om ni är oroliga för att Johan tar snuset och ja. du, Om vi går tillbaka till buffer för ett år sedan med träningen ja, precis. Om du kan svara åt dig då ja. Tänker du mycket på just träningen? Ja Och ja, Johan ja, tänker du mycket ja, på ja. snus? Ja, ja. ja okay. båda två Ja. Har ni börjat smyga med det? Inget har Nej, Nej, jag kan tänka mig att ni inte gör Känner ett sug efter det. Ja. Utvecklat en tolerans och behöver starkare eh, doser. Alltså starkare dos ja. av träning, ja. starkare dos av snus. Ja. Ja. Blir ni, känner ni att ni blir höga inom situationen? Ja. Eh, ja. Men det är glad. High on life. Ja. Hög vet jag inte med glad. Har för... ni abstinenssyndrom av det? Ja, ja det får när man. Eh, Inkräktar det liksom, på er fritid. Resten påverkar ja, det... familj, vänner, fritiden. Ja, det gör det. Så då, Om så är jag inte ett... får det, så ja. Oh, men okej, okay. men inte oh. beroende till sig. så. Här. Nej, snus. inte beroende till nej, sig. Leta snus, <laughs> oh, nej, letas nu kanske. Efter Mina... långa uppehåll då, kan ni trilla dit igen? Ja. ja. Oj, det var nästan ja på alla frågor. Mm. <laughs> Och det betyder att det inte är beroende. Precis. <laughs> <laughs> yes! <laughs> det, är, det, är, det är läskigt. Med, men nu för, man för, jag kan ju förstå en typ en... Heroist, eller jag Heroinist. Heroinist. Eh. En äcklig knäckare. Nej, men alltså jag kan förstå, eftersom snuset att jag föll tillbaka så lätt på det, så kan jag förstå deras. För det sägs så att det är Absolut. så här gånger, gånger 40, och det ger mig så här ändå en större respekt till dem. Till dem som får återfall, och de som verkligen kämpar för att, mm. för att hålla, sig, hålla sig helt rena. Det är jävligt lätt att trilla dit. Ja, men förstå själv bara en liten svacka i valet. är kan på om det är lätt att trilla dit. Det, det, som vi, var, ja, precis, det, vi har inte tagit upp det andra Men, mm. eh, Det är olika hur man är, alltså, du har, Vissa har ju Det på, påbrådet att de Har en, en eh, Större tolerans mot Beroende, alltså mm. det är lättare att, att bli beroende, vissa andra har inte det Inlientist. Det har tasket lätt att Inlientist bli beroende precis. Ja, precis, och då är Men. det mycket lätt Vissa kan ju röka och snusa Och sen sluta utan problem, medan mm. andra Trillar ju dit ganska per omgående. Ja, mm. Så är det ju verkligen och precis, med mycket för det finns ju de här, det vet man ju själv de här som klarar av att bara fäst snusa eller bara fäst röka kan ha gjort det. Nej, det fattar inte jag liksom det, jag vet ju att de gångerna jag slutar snusa så var det fest, eller liksom och folk frågar liksom om man vill ha då är jag, alltså, tar jag en där då vet jag då är jag fast igen. Ja, precis så, är, ju... visst hade man väl lite pondus och sa nej liksom. Men sen samtidigt för vissa så snusar ju nu så det, den pomsen följer. Vad, vad händer till nästa gång vi ses då? Händer något roligt? Ja, det beror ju på när jag, nästa gång vi ses. Ja, men... <laughs> Som vanligt. Nästa gång vi hörs. Inget roligt då? Nej. Nej. Men vi sitter ju det... typ bara hemma och spelar GTA, ja, spel. GTA. Ja, det var 50 timmars väg. Ja, precis. Det, är det blir twist. lite GTA och så blir det lite. går på FIFA. dagarna och sätter hemma och försvinner in i min virtuella värld. Hur hinner du mer? Och... Och... Du, dub... du kör dubbla jobb alltså. Kan man säga. Nästan. Nej, men det händer inte så mycket. Det, det blir mycket jobb. så blir det hela helgen. Nu, mm. Fan, det har blivit flera helgen nu att jag är ledig hela helgen. Kul. Cool. Ja, det, blir... det är ovanligt skönt. Så mm. det är trevligt. Alltid något. Du då? Jag ska... Knacka dörr. Knacka dörr. Jag ska knacka dörr. Och sen ska jag... Vi får se. Jag har mejlat en person. Jag skulle på en retorikkurs mm -hmm. till helgen. Äh, jävligt intressant. Och nu kommer kolla ner. det tror jag är sjukt intressant. Ja, det, är det. det är en tvådagarskurs Första dagen är det muntligt Och andra dagen är det skriftligt Men jag får se om jag kan gå på den Eventuellt så får jag gå på den på ett senare tillfälle Det kollar mig som att jag vore du Sjunkit ner Nej, Jag bra. försvann. I min... jag, tänkte... jag, var in... jag har redan tänkt på morgondag Okej är du lyssnar inte alls på Nej, jag lyssnar faktiskt inte för fem år. Jag försvann Oj. i min egna värld Men i alla fall så jag får jag se om jag ska gå på den Eller om jag får skjuta på den mm. Till, mm -hmm. till nästa gång men vad händer annars då? Annars så har jag inte några storstora planer. Det blir väl en hel del jobb och sen ska jag, ska, jag, ska jag eventuellt på en kurs till men det det har inte hit. Ni kan stänga och, om det, ni som lyssnar för det här är samma prat som vi alltid pratar om. Jag, nej, alltid, men det jag men tycker det är samma vi det, det, det, det, det, det, det, det, det, känner. Så är det att återkoppla till nästa till nästa. Jag lyssnar på triggerstärrromaner och behöver ja, rutiner. Precis, en okay. fin kant det är det som är. Och just därför måste du avsluta nu också Och det är just därför jag säger tack så mycket För oss Jag säger också tack så mycket så hörs vi nästa vecka Hej <här>